Ви слухаєте першу частину детективного твору Ернеста Брами. "Останній трюк Гаррі Артиста". Приємного прослуховування. Друга частина буде доступна у наступному відео. Коли приватний детектив Містер Карлайл вирішив вибратися із свого офісу та відвідати сейфове сховище на Лука Стріт у районі площі Пікаділі, його супроводжував детектив-аматор Макс Карадос. Останній, близько 10 хвилин провів у круглому холі сховища, спокійно сидячи серед пальм, поки містер Карлайл займався своїм сейфом в одному з перезначених для цього маленьких кабінетів. Саме ця дрібниця вилилася в цікавий епізод їхньої спільної біографії. У той час, за загально прийнятою думкою, сховище на Лукастріт було найнадійнішим місцем у Лондоні. Пізніше воно було переобладнане в картинну галерею, Фасад будівлі був стилізований під величезні двері сейфа, і під прізвиськом сейф це місце стало символом надійності та неприступності. За чутками, половина цінних паперів Західного Лондона бачила сейф цього сховища зсередини, як і більшість родинних коштовностей місцевого суспільства. Це, звісно, було явним перебільшенням, проте частка правди, що стала основою цих чуток, була досить солідною, щоб вразити уяву. У той час, як звичайні сейфи зухвала виносили цілком, або майстерно розкривали за допомогою новітніх досягнень науки, увагу інвесторів, які прагнули безпеки, природно привертала установа, чиї скромні претензії були виражені в телеграфній адресі. Сюди надходили футляри з ювелірними виробами, які слід було зберігати від заручень до весілля, а також тоді, коли відповідно до давньої традиції Родина у повному складі вирушала на північ або на південь схід чи захід, словом, куди завгодно, а будинок у Лондоні зачинявся відправити до сховища столове стрібло та інші цінності було частиною ритуалу від'їзду, уставленим звичаєм нехтування, яким здавалося б зневагою до традицій, крім того, сюди регулярно зверталися і торговці ювеліри. Маклери, продавці картин, антикваріату та предметів мистецтва вільно користувалися послугами сейфу для зберігання запасів, які не обов'язково мати під рукою постійно. У будівлю вів лише один вхід у вигляді гігантської замкової щелини, щоб підкреслити схожість із дверима величезного сейфа, згаданого вище. Перший поверх повністю зайнятий звичайними офісами. Всі сховища і сейфи розташовувались у підвалі, фундамент якого був виконаний із сталі. Потрапити туди можна було спустившись сходами чи ліфтом. У будь-якому випадку відвідувач опинявся перед масивними гратами. За ними стояв похмурий охоронець, який ніколи не залишав свого місця. Його єдиним обов'язком було відкривати і закривати грати перед тим, хто приходив і йшов. Далі Пролягав короткий коридор, що вів до центрального круглого холу, де чекав Карадос. Від нього, мов сонячні промені, розходилися проходи до сейфів і сховищ. Кожен прохід був загороджений гратами, не менш міцними, ніж ті, що на вході. Між проходами були двері до кімнат, приватних кабінетів для клієнтів, а також двері до офісу керівника. Усе довкола було в тиші з відчуттям напруженого спокою і неприступності. Але чи так це насправді? Промайнув сумнів у Карадоса, коли він досяг цієї точки у своїх роздумах. «Пробач, що затримав тебе так надовго, мій любий Максе», – перебив його думки бадьорий голос містера Карлайла. Він вийшов із кабінету та перетинав хол, тримаючи в руках коробку для документів. «Стривай хвилину, і я повернуся до тебе». Карадос усміхнувся і кивнув, а потім знову напустив на себе той звичайний вираз, з яким тільки й може джентльмен терпляче чекати на повернення іншого. Він мав рідкісну здатність уважно стежити за всім навколо, не видаючи своєї цікавості. Навіть коли його слух чи нюх працювали на повну, можна було подумати, що він дрімає. "Ходімо, життя радісно", заявив містер Карлайл натягуючи сірі замшеві рукавички і повертаючись до крісла, в якому сидів його друг. «Ти ж нікуди саме зараз не поспішаєш?» «Ні», – підтвердив детектив, трохи зволікаючи від подиву. «Зовсім ні. Що ти пропонуєш?» «Тут дуже мило», – безтурботно відповів Карадос. «Прохолодно і тихо, а броньована сталь відділяє нас від пилу, і ми тушні, Спекотного, липневого півдня. Я був би не проти затриматись тут ще на кілька хвилин. Звичайно, погодився містер Карлайл, займаючи сусіднє крісло і дивлячись на Карадоса, наче він був абсолютно певен, що в словах того є щось більше. Гадаю, деякі люди, які тут орендують сейфи, дуже цікаві. Ми можемо зустріти тут єпископа, переможця перегонів чи навіть артистку. З мюзиклу. На жаль, зараз, здається, тут затища. Двоє людей спустилося сюди, поки ти був у своєму кабінеті. Недбало зауважив Карадос. Перший використав ліфт. Гадаю, він був середнього віку, дуже оглядний чоловік. У нього в руках була тростина, на голові шовковий капелюх. І він використовував окуляри для читання. Другий спускався сходами. Я вважаю, що він увійшов до будівлі в той самий момент, як ліфт почав спускатися. Він збіг униз сходами, так що вони обидва увійшли одночасно. Але другий, хоч він і більш енергійний з двох, сповільнився в коридорі, так що повний першим пройшов до сейфу. Розумний погляд містера Карлайла промовляв. Продовжуй, друже, до чого ти ведеш? Але вголос він лише зауважив із цікавості. І, коли ти вийшов хвилину тому, наш другий потихеньку відчинив двері свого кабінету. Без сумніву, він визирав назовні, потім так же тихо він зачинив двері. Луїсе, ти не був тим, на кого він чекав? І на тому тобі спасибі. Що далі, Максе? промовив містер Карлайл. Це все. Вони обидва досі ховаються. Обидва трохи помовчали. Містер Карлайл відчув збентеження, в якому нізащо б не зізнався. На його думку, цей епізод був цілком незначним, та він знав ті дрібниці, яким Макс надавав ваги, зазвичай згодом ставали ключовими елементами, коли наставала пора складати загальну картину. Здавалося, сліпота Карадоса справді давала йому перевагу У цьому справді щось є, Максе? спитав він нарешті. «А хто його знає?» – відповів Карадос. «Зрештою, ми могли б дочекатися, поки вони підуть. Ці металеві коробки для документів. Гадаю, кожен сейф має таку. Чи не так?» «Я так розумію так. Порядок такий. Ти береш коробку, забираєш її до свого кабінету. Там відкриваєш і робиш те, що тобі потрібно. Потім знову закриваєш і поміщаєш назад у сейф. Тихіше». Наш перший виходить. Квапливо, прошепотів Карадос. Ось давай разом, подивимось на це. Він відкрив брошуру, яку дістав із кишені, і вони прикинулися, що вивчають її в міст. Схоже, ти мав рацію, мій друже. пробурмотів містер Карлайл, вказуючи на заголовок, що ніби зацікавив його. Циліндр, тростина та окуляри. Чисто поголений, червонолиций, старий. Здається... Так, я знаю цю людину. Говорять, він великий букмекер. Другий теж виходить. Прошепотів Карадос. Букмекер пройшов через хол, приєднався до управителя, чиїм обов'язком було відкривати сейфи, і разом з ним зник в одному з коридорів. Другий повільно ходив туди-сюди, чекаючи своєї черги. Містер Карлайл пошепки доповів про його переміщення і описав його. То був молодик середнього зросту, непогано одягнений, непримітний повсякденний костюм, зелений фетровий капелюх з пензликом і коричневі черевики. На той момент, коли детектив дійшов до опису кучерявого каштанового волосся, пишних вусів і смаглявого обличчя, всіянного веснянками, перший відвідувач уже завершив свої справи і покинув приміщення сховища. У всякому разі це не підміна заявив містер Карлайл. Його коробка наполовину менша і навряд чи може бути використана для заміни. «Ходімо», – сказав Карадос, підводячись. «Більше тут нічого не дізнаємось». Вони викликали ліфт і ще трохи постояли на сходах біля гігантського отвору для ключа, ведучи розмову про інвестиції. Як могли б прощатися двоє вкладників? або адвокат із клієнтом. Ярдів за 50 від них дуже великий циліндр із нерівними полями, насаджений на голову букмекера, рухався по пікаділі. Ліфт у холі за їхніми спинами знову піднявся вгору і клацнув дверима. Другий чоловік неквапом вийшов і навіть не озирнувшись, пішов геть. Він пішов у протилежному напрямку. Майже безпорадно вигукнув містер Карлайл ні кульгавого козла, ні «Іди за мною», і навіть невигадливого, але ефективного мішка з піском. «Якого кольору очі?» – спитав Карадос. «Єй-богу, я ніколи не помічаю», – зізнався той. Паркінсон помітив би. Була сурова відповідь. «Я не Паркінсон», – різко заперечив містер Карлайл. «І виключно на правах друга, Максе, дозволь мені сказати». Ще незважаючи на моє безмежне захоплення твоїми дивовижними здібностями, у мене є сильна підозра, що весь цей інцидент сміховинна нісенітниця, породжена багатою уявою захопленого криміналіста. Карадос прийняв цей спалах дуже доброзичливо. Ходімо, вип'ємо почаш цікавого, Луїса запропонував він. Заклад Мехмеда за два кроки звідси. Мехмед був вільним від національних забобонів чоловік, магазин якого ззовні виглядав як звичайний будинок, а зсередини – як східна тютюнова крамниця. Араб у тюрбані приніс гостям цигарки та чашки з кавою, приправленою шафраном, привітав їх за східним звичаєм і пішов. «Знаєш, мій любий друже», – продовжував містер Карлайл, сьорнувши кави й міркуючи, чи був він надто прискіпливим, чи навпаки, надто легковажним. Якщо говорити серйозно, то єдина підозріла деталь – це наш рудий приятель, який чекає на когось, аби потім піти разом. Але і тут можна знайти з десяток цілком невинних пояснень. Настільки невинних, що завтра я планую сам орендувати сейф. Ти думаєш, що все гаразд? Навпаки. Я абсолютно впевнений, що з цим щось не так. Тоді чому? Я нічого не зберігатиму в цьому сейфі, але це дасть мені право входу. І я б порадив тобі, Луїсе, по-перше, якнайшвидше спустошити свій сейф, а по-друге, залишити свою візитну картку керуючому. Містер Карлайл відставив чашку, переконавшись нарешті, що кава і справді огидна. Але, любий Максе! Ця установа сейф неприступна. Коли я був у Штатах три роки тому, головний портє одного готелю, намагався переконати мене, що будівля зовсім не горюча, я негайно переїхав до іншого готелю. Через два тижні перший готель згорів вщент, будівля, я вважаю, була не горючою, але, звичайно ж, меблі та кріпильні балки ні, і стіни впали. «Дуже дотепно», – погодився містер Карлайл. «Але чому насправді ти виїхав? Ти знаєш, що не зможеш обдурити мене своїм надприродним шостим почуттям, мій друже?» Карадос усміхнувся, тим самим даючи офіціантові зрозуміти, що той може підійти і знову наповнити їх маленькі чашки. «Можливо», – відповів сліпий, «бо надто багато безвідповідальних людей були переконані, що готель не спалахне. Гаразд, так, ти маєш рацію. Чим більша впевненість, тим більший і ризик. Але тільки якщо така самовпевненість веде до недбалості. Як ти вважаєш, Максе, як охороняють це місце? Кажуть, що на ніч вони зачиняють двері. Саркастично відповів Карадос. І ховають ключ під килимок, щоб бути готовими до перших ранкових відвідувачів. Посміхнувся і відповів містер Карлайл у тому ж тоні. «Ех, старий! Що ж, дозволь мені розповісти тобі?» Злам абсолютно виключено, безперечно. Погодився Карадос. «Це спрощує справу. Обговоримо можливості шахрайства. Тут теж стільки застережень, що багато людей вважають весь цей порядок досить стомлюючим. Зізнаюсь, я теж так думаю». Я вдячний їм за можливість захищати свою власність. І я охоче пишу своє ім'я та називаю пароль, який керуючий звіряє із своєю реєстраційною книгою. Перш ніж відкрити перший замок мого сейфа. Підпис спалюють прямо в мене на очах, у свого роду тиглі. Пароль я вибираю сам, і він записаний тільки в книзі. Подивитись яку може лише один керуючий, і мій ключ існує в єдиному екземплярі. Ні дубліката, ні ключа у управителя? Ні того, ні іншого. Якщо ключ загубиться, кваліфікованому майстру півдня доведеться прорізати шлях усередину. До того ж, ти маєш пам'ятати, що клієнтів у сховища не так багато. Усі більш-менш знайомі персоналу, тож незнайомець одразу впаде в око. Отже, Максе, за якого збігу обставин, Шахрай зможе дізнатися мій пароль, підробити підпис. Отримати мій ключ і стати схожим на мене. І нарешті, як він зможе дізнатися, чи є в моєму сейфі щось, що буде коштувати всіх цих хитрощів. З тріумфом заявив містер Карлайл і, натхнений своєю незворушною впевненістю, відпив із свіженалитої чашки, перш ніж усвідомив, що робить. У готелі, про який я щойно говорив, відповів Карадос. Був службовець, єдиним обов'язком якого було у разі тривоги охороняти три залізні двері. У ніч пожежі у нього сильно розболівся зуб, і він вислизнув буквально на четверть години, щоб висмикнути його. Там була найсучасніша автоматична система пожежної сигналізації. Її випробовували лише за день до цього, і електрик, не цілком задоволений тим, як працює одна з частин, прибрав її і не встиг замінити. Нічний портьє, як виявилося, отримав дозвіл з'явитися на кілька годин пізніше в цю конкретну ніч, і пожежник готелю, чиї обов'язки він узяв на себе, не отримав повідомлення. Нарешті, в той же час була велика пожежа на березі річки, і всі пожежники були на іншому кінці міста. Містер Карлайл змусив себе сумнівом хмикнути. Карадос трохи нахилився вперед. Усі ці обставини склалися так. З чистої випадковості. Хіба неможливо, Луїсе, щоб навіть більш неймовірний ряд збігів міг бути спланований. Наш рудий приятель? Можливо. Тільки він насправді не рудий. Розслабленість містера Карлайла несподівано змінилася, напруженою увагою. Він мав фальшиві вуса. Фальшиві вуса? повторив уражений джентльмен. Але ж ти не можеш бачити. Ні, Макса, це вже занадто. Якби ти тільки не довіряв так беззастережно своїм дорогим старим очам, що й помиляються, ти б і сам це зрозумів. Різко заперечив Карадос. Від нього на п'ять ярдів тягнуло запахом клею з домішком теплої шкіри. Це могло навести лише на одну думку. Я шукав інші докази маскування і знайшов їх. Всі ці препарати мають запах. Описане тобою волосся дуже схоже на перуку. Довгу, щоб приховати місце з'єднання, і завиту, щоб зменшити довжину. Усе це дрібниці, лише підґрунтя для виникнення підозр. Я розповім тобі ще про одну дрібницю. Коли ця людина усамітнилася у кабінеті зі своєю коробкою для документів, вона навіть не відкривала її. Можливо, в ній лише цегла та газети. Він лише спостерігав. Спостерігав за букмекером. А вже ж. Але, можливо, за цим криється щось більше. Все вказує на якийсь план, що ретельно розробляється. Тим не менш, якщо ти всім задоволений. Я цілком задоволений, ввічливо відповів містер Карлайл. Я вважаю сейф майже національним надбанням оскільки безумовно довіряю вжитими тут заходами проти будь-якого злому чи шахрайства. Досі думка містера Карлайло, здавалося, була непохитна як скеля, але в цей момент він дістав годинник, пробурмотів, що собі підніс, щоб згаяти час. Знову подивився на годинник і продовжив. Боюся, я забув подивитись кілька паперів. Щоб завтра знову не приходити, я, мабуть, зараз повернусь. Добре. «Я зачекаю на тебе». З убивчою серйозністю погодився Карадос. Наступні 20 хвилин він просидів там. Час від часу сьорбав з крихітної чашки каву, по-турецьки, і, судячи з усього, безтурботно насолоджувався тією особливою атмосферою, яку містер Мехмед якимось чином переніс сюди, з берегів Перської затоки. Нарешті містер Карлайл повернувся. Сповнений щирого жалю про те, що змусив свого друга чекати так довго, але з іншого боку дуже відчуджений і розсіяний. Будь-хто за чима зауважив би в руках містера Карлайла пакунок приблизно такого ж розміру і форми, як і коробка для документів, яку він щойно витяг із сейфа. Наступного дня Карадос з'явився у сховищі як майбутній орендар. Управитель показав йому підвал і сейфи. Пояснив різноманітні застереження, що робляться, щоб зробити шахрайство або злам неможливими. Неприступні стіни із загартованої сталі. Фундамент з електроізоляційного бетону. Повна ізоляція внутрішнього каркаса будівлі на металевих опорах. Влаштований так, що внутрішнє приміщення не мало нічого спільного з рекламним фасадом у вигляді гігантського сейфа. І нарешті, система здатна у разі тривоги протягом трьох хвилин затопити підвал парою. Ці деталі були загальновідомі, сейф був особливим місцем, і його директори вирішили, що жодного лиха не буде, якщо відкрито демонструвати свою силу. У супроводі Паркінсона з його спостережливими очима Карадос звернув на ці тонкощі дуже пильну увагу, але без особливих сподівань. Відклавши роздуми про родого на потім, він постійно запитував себе, як би я міг пограбувати це місце. Ідею зі зломом він відразу відкинув, як нездійсненну. Також, коли справа дійшла до попередження шахрайства, він виконав усі ті прості, але ефективні запобіжні заходи, які на думку містера Карлайла виключали будь-яку можливість знайти лазівку. «Оскільки я сліпий, я можу розписатися прямо в книзі». Запропонував Карадос, коли керуючий подав йому захищений просмоленим покриттям бланк. У його випадку обережність щодо віддаленої, хоч і суперечливої можливості присутності іншого клієнта здавалася б зайвою. Але керуючий не потрапив в пастку. «Це наше непорушне правило для всіх, сер. чемно відповів він. «Яке слово ви виберете?» Паркінсон, до речі, залишився в холі. «Припустимо, станеться так, що я його забуду. Як ми тоді його відчинимо?» «У цьому випадку, боюсь, я можу наполягати на тому, щоб ви підтвердили свою особу», – пояснив менеджер. «Це рідко трапляється. Тоді нехай буде змова. Слово було записано і книга зачинена. Ось ваш ключ, сер». Якщо дозволите, ваше кільце-ключ. Минув тиждень, а Карадос ані трохи не наблизився до вирішення проблеми, яку поставив перед собою. Він, звичайно, виявив кілька способів, за допомогою яких можна було б дістатися в місту сейфів. Деякі прості і відчайдушні, що балансують на краю прірви і здатні провалитися так чи інакше. Інші більш продумані, загалом безпечніші. Але й більш уразливі з погляду їх хитромудрості і складності і відкидаючи можливість співучасті керівника умова, яку Карадос визнав нездійсненною. Всі вони ґрунтувались на недбалому ставленні до формальних процедур, що забезпечували безпеку. Карадос продовжував знаходити приводи, щоб відвідувати сховище кілька разів на тиждень, і спостерігав з тихою завзятістю гідною зовсім іншого, кращого застосування. Але від початку і до кінця не було жодних ознак слабкості у практичних методах установи. Також під час його візитів не з'являвся ні рудий, ні будь-хто, замаскований подібним чином. Минув ще один тиждень. Жарти містера Карлайла ставали дедалі нестерпнішими, та й сам Карадос, хоча він ні на йоту не відступив від свого переконання, змушений був схилитися Перед реальними фактами, керуючи із завзятістю доброчесної людини, схибленої на всеосяжній безпеці, відмовлявся брати участь у обговоренні можливих способів шахрайства. Не маючи змоги чітко сформулювати свої підозри, Карадос відійшов від активного розслідування і дозволив подіям розгортатися самі собою, чекаючи слушного моменту. Час настав у п'ятницю вранці. Рівно через 17 днів після першого візиту Карадоса до сейфа. Повернувшись досить пізно ввечері в четверг, він дізнався, що хтось, який називався Дрейкотом, просив зустрічі з ним. Очевидно, справа була досить важливою для візитера, оскільки він повернувся через три години, сподіваючись застати містера Карадоса. Коли ця надія не справдилась, він залишив записку. Карадос розкрив конверт. І пробігся пальцем за такими словами. Милостивий пане, сьогодні я звернувся за порадою до містера Луїса Карлайла. І він вважає, що ви захочете зустрітися зі мною. Я зателефоную вранці, скажімо, о 9 годині. Якщо це занадто рано чи незручно з інших причин, я благаю вас залишити повідомлення настільки швидко, наскільки це можливо. З повагою, Герберт Дрейкот. Після слову можу згадати, що маю сейф у сховищі на Лука Стріт. Герберт Дрейкот. За описом Дрейкота стало ясно, що це не букмекер із Вест-енду. Візитер, як пояснив слуга, був ходерлявий і жилявий чоловік із гострими рисами обличчя. Карадоса щиро зацікавив такий розвиток подій, що здавалося Мав підтвердити його підозри щодо змови. Наступного ранку, без п'яти хвилин дев'ять, знову з'явився містер Дрейкот. Дуже люб'язно з вашого боку погодитися зустрітися зі мною так скоро. Вибачився він перед Карадосом, який одразу ж прийняв його. Я не дуже розуміюся на англійських порядках. Я австрієць. І боявся, що це може бути зарано. Щодо мене то ви могли б прийти кількома годинами раніше. Відповів Карадос. Для вас, гадаю, це не було б так важко, додав він. Навряд чи ви багато спали минулої ночі. Я зовсім не спав, уточнив Дрейкот. Але ж дивно, що ви це помітили. Зі слів містера Карлайла я зрозумів. Вибачте мене, якщо я помиляюсь. Я зрозумів, що ви сліпі. Карадос лише легко усміхнувся на ці слова. Так, відповів він. Але нехай це вас не хвилює. У чому ваша проблема? Боюся, для мене це більше, ніж просто проблема, містер Карадос. Спокійні, трохи примружені очі Дрейкота, з тим виразом, що властивий людям, привченим дивитись вдалечінь, поверх безмежних просторів, суші чи води, тепер були спрямовані на Карадоса. З відвертою покорою долі, боюся, що це справжня катастрофа я працюю інженером у районі гори Магдалена по кулгарді. Не хочу втомлювати вас зайвими деталями, так що скажу лише, що близько двох років тому у мене з'явилася можливість придбати частку у багатообіцяючій ділянці, відведеній під розробку золота, як ви розумієте, причому і руди, і розсипи. Що далі йшла робота, то більше й більше я вкладав у це підприємство. На той час його вже не можна було назвати ризиковим. Результати були хорошими, краще, ніж ми наважувалися очікувати, але з різних причин втрати були жахливі. Ми зрозуміли, що це більше, ніж ми очікували, і дійшли згоди, що нам потрібна стороння допомога. До цього моменту містер Дрейкот розповідав свою історію з певним тихим спокоєм, під яким відчувалася атмосфера відчайдушної пристрасті, що буквально випромінювалася від нього. Але раптом спогади про ситуацію, в якій він опинився, охопили його люттю. «Ну якого біса я мушу знову через це проходити?» – вирвалось у нього. «Ні ви, ніхто інший нічого не відає. Мене пограбували, обчистили, позбавили всього, що я мав». І мучений цими думками та безсилим гнівом, нещасний інженер бив по дубовому столу, аж доки кисточки пальців не почали кровоточити. Карадос чекав, поки мене це спалах Продовжуйте. Будьте ласкаві, містер Дрейкот, сказав він. Саме те, що ви хотіли мені розповісти, і є те, що я хочу почути. Вибачте, сер, вибачився той, і його смаглява шкіра забарвилася рум'янцем. Я мушу краще себе контролювати, але ця подія надто вразила мене. Тричі за минулу ніч я брався за свій револьвер, і тричі відкладав його. Отже, ми домовилися, що я приїду до Лондона і спробую зацікавити деяких комерсантів у сфері нерухомості. Ми могли б зробити це на місці або вперті, щоб бути впевненими. Але, чи знаєте, тоді вони могли б захотіти контролювати все. Через шість тижнів я прибув сюди. Я привіз із собою найкращі зразки кварцу та видобутого золота, розсипного та саморудного. Результати кількох тижнів роботи. Загалом близько 240 унцій, включаючи зірку Магдалини, наш щасливий самородок, брилу чистого золота вагою майже 7 фунтів. Я побачив рекламу сховища на Лока Стріт, і мені здалося, що це саме те, що потрібно. Крім золота, у мене були всі документи щодо ділянки: плани, звіти, квитанції, дозволи та все інше. І після того, як я перевів у готівку акредитив, у мене на руках виявилося близько 150 фунтів. Звичайно, я міг би залишити все в банку. Але зручніше, здавалося, було мати власний сейф, до якого можна було звернутися в будь-який час. І відокремлений кабінет, в якому я також міг би приймати будь-яких джентльменів. Я не підозрював, що щось може піти не так. Переговори зупинилися на якийсь час. Гадаю. Зараз у цій країні не найкращий час для бізнесу. Потім учора мені дещо знадобилося. Я прийшов на Лукастріт, як робив це тисячу разів до цього. Відкрив свій сейф. Переніс внутрішній ящик до кімнати. Містер Карадос, він був порожній. Абсолютно порожній? Ні. Він гірко засміявся. На дні був аркуш обгорткового паперу. Я впізнав у ньому шматок, який сам залишив там. Щоб якщо знадобиться, загорнути пакунок. Це принаймні переконало мене, що я не помилився сейфом. Така була моя перша думка. Це неможливо зробити. Я так і зрозумів, сер. Іще в порожньому ящику був папірець із моїм ім'ям. Я був приголомшений. Це здавалося неможливим. Думаю, я простояв там нерухомо, кілька хвилин. Хоч мені здалося, що кілька годин. Потім я зачинив коробку, поставив її назад, закрив сейф і пішов. Не заявивши про те, що сталося. Так, містер Карадос. Спокійні, блакитні очі пильно дивилися на нього з виразом ображеної задумливості. Бачите, я вважав тоді, що той, хто зробив це, має бути десь поруч. Ви помилялися, сказав Карадос. Містер Карлайл, здається, думає так само, Я знаю лише, що ключ був у мене, і я нікому не говорив пароль. Щиро кажучи, мене ніби ошпарило холодною водою, коли я зрозумів, що стою сам один у найнеприступнішому підвалі Лондона, і жодна жива душа не знає, де я. Немов у сучасній версії Суїні Тода Я чув про такі речі в Лондоні, визнав Дрейкот. Так чи інакше я пішов. То була помилка, тепер я це розумію хто мені повірить. Все це звучить зовсім неправдоподібно. І як вони вийшли на мене? Як дізнались, що я маю? Я не напивався, не балакав, не кутив. Це все мене просто вбиває. Це не вони вийшли на вас, а ви на них. відповів Карадос. має значення як. Вам повірять, не сумнівайтесь. Але щодо того, щоб усе повернути. Незакінчена фраза підтвердила найгірші побоювання Дрейкота. Я маю номери банкнот. З дінню надії повідомив він. Їх можна затримати, правда? Затримати? Так, визнав Карадос. І чого ви досягнете? Банк і поліція будуть повідомлені. Але в будь-якому маленькому пабі звідси і Длонс Енду проблему вирішать просто. Замалює Джон Джонс на звороті так, щоб номер банкноти було неможливо розібрати. На жаль. Містер Дрейкот, я розумію, що це дуже важко. Однак ви повинні змиритися. Вам доведеться чекати нових надходжень з дому. Де ви зупинились? Дрейкот завагався. Я досі живу в Абецфорді, в Блумсбері. Збентежено сказав він. Насправді? Містер Карадос, я думаю, мені варто було сказати про своє становище, перш ніж консультуватися, оскільки я... Я не бачу надії на те, що зможу себе утримувати. Знаючи, що в моєму сейфі достатньо коштів, я дещо запустив свої справи. Взагалі, учора я пішов туди насамперед, щоб узяти кілька банкнот. У мене в кишені рахунок за готель за тиждень, і... Він кинув погляд на свої штани, і я, на жаль, замовив кілька речей. «Безперечно, це лише питання часу», – підбадьорив його Карадос. У відповідь Дрейкот упустив руки на стіл і сховав у них обличчя. З хвилину він залишався в такій позі. «Це не дуже добре, містер Карадос», – сказав він, коли знову зміг говорити. «Я не можу винести цього. Кажіть, що хочете, але я просто не можу сказати тим двом хлопцям, що я втратив усе». І просити їх надіслати мені ще. Вони б і не змогли, якби я попросив. Зрозумійте, сер. Шахта дуже цінна. Ми покладаємо на неї великі надії. Але це вже за межами наших можливостей. Ми троє вклали у це підприємство все, що в нас було. Поки я тут, вони там виконують чорну роботу. Просто, щоб продовжувати щось робити. Чекають. О боже, чекають хороших новин від мене. Карадос підійшов до столу, щось написав, і не кажучи ні слова, простяг папір своєму візитерові. «Що це?» – збентежено запитав Дрейкот. «Це… це чек на сто фунтів?» «Це допоможе вам на якийсь час», – незворушно пояснив Карадос. «Така людина, як ви, не повинна кидати свою справу через таку невдачу. Телеграфуйте своїм партнерам, що вам терміново потрібні копії всіх документів. З цим вони впораються, не турбуйтесь. Золото, його не повернути. Напишіть докладніше у наступному листі, розкажіть їм все і додайте, що не чи ні на що, ви близькі до успіху, як ніколи. Заглиблений у думки, містер Дрейкот склав чек і обережно поклав його до записника. Не знаю, чи здогадуєтесь ви про це, сказав він дивним голосом. Але я думаю, що ви сьогодні врятували моє життя не грошима, а своєю підтримкою і вірою. Якби ви могли бачити, ви краще зрозуміли б, що я зараз відчуваю. Карадос тихо засміявся. Його завжди веселило, коли люди казали, що він набагато більше міг би дізнатися, якби мав зір. Тепер ми підемо на Лока стріт і змусимо управителя зазнати найбільшого шоку в його житті. Тільки й сказав він, «Ходімо, містер Дрейкут, я вже викликав машину». Але так сталося, що Доля обрала іншу зброю для того, щоб піднести керуючому цю хвилюючу звістку. На цьому перша частина твору «Останній трюк Гаррі-артиста» завершується. Продовження слухайте у другій частині.